Həmçilik Peyvambasım əmr edir ki, kim harada ölübsə, orada da bastırılsın. Yəni döyüş meydanda kim harada vəfat edib, harada şəhid olub, orada da bastırılsın. Hətlərə vahidlədə deyir ki, Peyvambas deyir ki, kim ki yəni, burada da nərimədini nə yaparıb, onaramsın, geri qaytarsınlar. Sonra, Piyanma, yəni, bu dəfindən sonra Peyvambasım sahabələri yığır, yəni, onları cərgəyə düzür və xütbə verir başlayar Allah həm sənay edir, sonra Peyvəlməzəm dua edir ki, Allah Allah onlara həm dünya, həm ahirət nimətin versin və dua edir ki, Allah Allah onlara güc, qü qüvvət versin ki, onlar yalancıları və kafirləri məhv etsinlər. Və Peyvəlməzəm sonra bildirir ki, o da ölen qardaşlarla şəhid olmaq niyyətində idi. Lakin, yəni, Allahın istəyi budur. Və Peyvəlməzəm ondan sonra Yəni, şəhidlər üçün yəni, xeyr dua yəni, edir və onlar haqqına müjdə verir ki onlar artıq gəncənlətdə edirlər onları onları o həmin adamların ailələrini və rəvayətdə həmini gəlir ki Peyğməsəm bir sahaba haqqında danışanda onun qızı başları alınmağa həmin adamın sahabının qızı başları alınmağa Peyğməsəm deyir ki, niyə görə alıysan Yəni ona görə məğlüsən ki, mələklər deyil, onu deyir, öz qanadlarının kölgəsi altında Allah tərəfi Allah Allah təalan zərgətinə qaldırırlar. Yəni buna görə məğlüsən. Yəni Allah təal artıq onları öz rəhmətinə qovuşturub. Həmçinin Allah tala quran Kərimdə bu, yəni möminlər haqqında ayə naz edib. Və Əl-İmrân surəsində də 169-cu ayədə Allah tala buyurur ki, Qulay təhsəbənləzini qutluu fī səbīlilləhi əmvətə fəl-əhiyyəun ində rabbihim yurzakun Allah yolunda şəhid olanları, ölenləri öyle hesab etməyin. Öyle hesab etməyin. Onlar diridirlər. Allah'ın nəslində yani, diridirlər. Və Allah tarafına onlara rızı verilir. Yəni onlar rahatladılar. Və həmçin İmam-ı Müslim Sehih kitabında rivayət edirir ki, Sahabilər İbn-i soruşurlar. Yəni, bu aya haqqında soruşurlar və İbn-i Məsuld deyir ki, biz deyir Peyğəmməsdən bu haqdan soruşduq. Yəni, bu aya haqqında dediyimiz aya, yəni Əlim-i Məsuldan 169-cu aya haqqında soruşduq və Peyğəmməsdən deyir ki, onların ruhları, yəni həmin o şəhid olan müəmminlərin ruhları yaşı rəyli quşların sinələrindədir. Yəni, yaxşı rəyli quşların sinirlərindədir və onların ərşə bağlı çıraqları var. Ərşə bağlı çıraqları var və onlar cənnətdə istədiklər yerdə gəzib dolaşırlar. Yəni, anlatalı bu quşlar vasitəsilə möminlərin ruhlarını cənnətdə gəzib dolaşdırlar. Sonra deyir, müəyyən bir vaxtdan sonra onlar yenə həmin o çıraqların içərisində qaydarlar. Onu da almadılar ki, şəhidlərin həyatı, yəni şəhidlərin sağ olması bu hədisə görə mümtləqdir. görə şəhidlər həqiqətən də öləndən sonra yaşayırlar. Peyğəmbər (s.ə.s)dən rivayətdə deyir ki, Peyğəmbər (s.ə.s) Mə Mədinəyə qayıdandan sonra görür ki, Ənsarlı qadınlar ağlayırlar. Yəni hərə ölənləri üçün ağlayır və Peyğməz əsələmdir lakin həmzə üçün ağlayan yoxdur, lakin həmzə üçün yoxdur. Və Peyğməz əsələm gedir istirahat eləməyə, yuxudan oyandıqdan sonra görür ki, qadınların səsi gelir və onlar həmzə üçün ağlayırlar. Yəni həmzənin adını çəkib ağlayırlar və bugündən sonra Peyğməz əsələm öylənin arxasınınca ar ar yəni, ağlamağı qadğan edir, yəni nəhiy edir. Çünki öylənin arxasınınca ağlamağı nədir? Böyük günahlardandır o vaxtdan sonra Peyvəmasın bunu qadan edir. Uğur döyüşündə böyük hikmətlər və ibrətlər var idi. Böyük hikmət və ibrətlər var idi. İbn-iqək İmrəhim öz kitabında, Zəhid-i Malzə kitabında bu döyüşdən müxtəlif hikmətlər çıxardıb. Yəni, hökmlər çıxardıb. Fikhi və əqidəvi hökmlər. Bölə hökmlərdən İbn-iqək İmrəhim deyir ki, əgər cihad deyil, başlayırsa, artır, yəni onu ahirə qədər, yəni, davam etmək lazımdır. Bu da, yəni, Peygamə Səhəbələrlə onun dövüşünə çıxdıqları vaxtı yəni, son ana qədər dövüşlər, deyənmalarıdır. Ona görə İbn-i bu faydanı çıxartırıb. Həmçinin deyir ki, ikinci fayda olur ki, müsəlmanlara vacib deyir ki, düşmənin üzərində geçsinlər. Düşmənin üzərində getmək vacib deyil. Yəni, müəyyən bir zədə diyanıb düşməni gözləyib, yəni, müda Caizdir. Həmçinin döyüşlə, gücü çatmayan döyüşləri geri qaytarmak. Peyğmaz hamur sünnəsindəndir ki, əgər kimin yaşı çatmırsa, onları döyüşə aparmağa lazım deyil. Necə ki, Peyğmaz hamur Abdullah ibn-Əmər və olan, yəni onun yəni yoldaşlarını hamısını geri qaytarmak. Çünki onların yaşı 14-dən az idi, yəni uşaq idilər. Elə. Həmçinin qadınlarla döyüşə çıxmaq bu da caizdir və qadınların köməyinə döyüşdə müəyyən, yəni, ehtiyaclar var. Yəni döyüşdə döyüşçülərə su gətirmək, onlara yəni tibbi yardım göstərmək və sair bu kimi qadınlar yardım edə bilərlər. Ən əsəsinin döyüş vaxtı düşmənin üzərinə atılmaq, yəni düşmənin içərisinə girmək və bu da yəni həmin döyüşdə bəzi sahiblər düşmənin üzərinə, yəni düşmənin içərisinə giriblər. Necə ki, ənəsə binin nadradı sahabə, özünü düşmən içərisində atır və orada şəhid olur. Həmçinin hə hər hansı bir insanın Allah yolunda döyüş meydanda şəhid olmasını istəmək. Bu, yəni şəhadəti istəmək, ölümü istəməkdən fərqlidir. Yəni Allah yolunda şəhid olmaqı istəmək, adıcı ölümünü istəməkdən fərqlidir. Yəni adı ölümünə vaxt sizlə, o vaxt ki, bəla gəlir. Dözə bilmirsən, o vaxt cəkək, əgər Ölüm mən üçün xeyirliçsə, məni öldür. Yox, əgər həyat mən üçün xeyirliçsə, məni yaşad. Bu, bəla gəlan vaxt olur. Lakin, adı vaxtlarda, yəni insan allah, allah da şəhid olmasını dua edib istəyə bilər. Sonra başqa bir fayda, özünü intihar edən müsəlman, onun aqibəti cəhənnəmdir. Yəni, özünə qəstərimək, intihar etmək, onun aqibəti cəhənnəmdir. Necə ki, qozmən adlı bir, həmin o müsləman, yəni adam özünü döyüşünə inir, öldürür. Həmçin şəhidlərə, yəni Peyoməsa Müslüməsindən ki, şəhidlər cüyulmurlar və kəfəndlənmirlər, yəni öz patarlarında bastırırlar və onlar qiyamət günü, necə ki, rəvayətlərdə gəlib, şəhidlər qiyamət günü öz qeyimlərində Bədənlərindən qan axa-axa gələcəklər qiyamət ünlü məhşərə, yəni insanlar toplanan yerə və deyir, onların qanının rəngi qırmızı, qanın iyiyisə mis, iyiy olacaq, yəni qanları ətil-iyi verəcəklər. Ölən, şəhidlər üçün namaz qılmaq isə, yəni canazı namazı qılmaq isə ümumiyyətən, müxtəlif ixtilaflıdır, lakin Peyğambas Səsələm çox vaxt şəhidlər üçün namaz qılmırdı şəhidlər üçün namaz qılmırdı. Və yəni alində belə nəticə gəlir ki, yəni Peyğəmbərsəmmə buyurduğu bəzən qılıb, bəzən qılmaması o demək ki, yəni, şəhidlər üçün namaz, cağasının namazı vacib deyil. Qılınsa olar. Yəni, bu o vaxt ki, yəni ki rəhbərin öz yəni münasibətinə baxır. Həmsənin şəhidlərə sünnət üçün şəhid olan insan öldüyü yerdə vacib Bu sünnətdəndir. Həmsənin Cihadda müəyyən səbəbləri görə Allah'tan əcazi verdiyi insanlar, yəni döyüşə gedinməyi əcazi verən insanlar, istəsələr gedə bilərlər. Mesələn, Allah'tan əcazi verib ki, yaşlılar, xəstələr, yəni bu cür insanlar hansıları ki, üzrəhsizlər, ona gedməsinlər döyüşlər. Lakin, əgər istəsələr, yəni gedə bilərlər. Yəni, haram deyil. Həmçəni döyüşdə bir müsəlmanı kafir hesab edib öldürmək, yəni əgər xata olaraq, səhvən öldürərlərsə, bu vaxt hakim həmin adamın diyəsini verir. Yəni, onun əvəzə qan pulunu hakim ödəyir həmin adamın ailəsinə. Həmçə, İbn-i Qəy, deyir ki, bu döyüşdə çoxlu ədəb və əxiləq yönlən faydalar var. Və deyir ki, Allah-ı bu döyüş haqqında Əlumlan Suresindən 121-ci ayərdən başlayır. Yəni, Allah-ı Tala ki, sən ailənin yanından çıxıb, möminləri döyüşə hazırladığın vaxt, yəni bu belə başlayır ta yəni, 179-cu aya qədər təxminən. Bu aya qədər Allah-ı bu döyüş haqqında danışır və bu döyüşdə olan hadisəli haqqında Allah-ı Allah danışır. Həmsin, yəni, belə faydalardan möminlərə bildirmək ki, Allah-ı Allah onun rəsuluna asilik, pis nəticələr verir həmişə. Yəni, xoşa gəlməyən nəticələr verir. O vaxt ki, yəni, peyğəmbəsimiz sahabələr deyir ki, şunan yerdə deyanın, onlar peyəmbəsimiz əvrindən çıxırlar və onun yerdə Allah təhəl onları verir? Onlara məğlubiyyət verir. Və həmçinin Allah təhələn hikmətindən ki, onun peyəmbərləri adi insanlar kimi həyat sürürlər. Adi insanlar kimi həyat sürürlər. Yəni, Allah təhər istəyir Peyğəmbər bütün dövüşlərdə qalib gələrdi. Lakin, Allah təhərlə, yəni, burada hikmət var, iblət var. Allah təhərlə onun hikmətindəndir ki, insanlar Peyğəmbərin yəni, qəbul etsinlər və adi insan həyatı sürsünlər. Elə ki, adi möcəvi bir həyat sürməsinlər. Həmsin, yəni, buna dəlil, o vaxt ki, Abə Sufyan Heraklın yanına gedir, Rumun patişahının vaxtı, o vaxt kralının yanına, Həraqəbə abosu yan soruşur ki, onunla döyüşmüsünüz? Ona qarşı döyüşə çıxmısınız? Deyir ki, bəli. Deyir ki, Həraqəbə soruşur ki, sizin arasında olan hərbi necə idi? Deyir ki, yəni bir dəfə o qalib gəlir, yəni, bir dəfə biz. Və bu vaxt Həraqəbə deyir ki, bəli, peyğəmbərlər belə olurlar. Peyğəmbərlər belə olurlar. Onlara deyir, bəla gəlir, lakin axırda deyir, qə qələbə həmişə Onların olunur. Bu, Heraklın sözüdür. Həmsinin bu döyüşdə Allah-u Teala müminlərlə münafiqləri bir-birinə ayırır. Möminlərlə münafiqləri bir-birinlə ayırır və bilindir ki, kim həqiqətən, ixlasın Allah üçün döyüşür, yəni mümindir və kim münafiqdir. Və bu da Allah-u Teala'nın yəni, hikmetindən idi. O vaxt ki, Peyvməsiyyənin Uhud döyüşünə çıxır, bilirsiniz ki, Kəsəndəsir, dedir ki, Abdullah ibn Ubey ibn-i Yahudi, ödləsisi ilə üç yüz nəfər yaxın adam ilə geri qayıdır. Döyüşdən, yəni yarı qayıdır və o da qayıdanlarının hamısı neyidlər, hamısı münafiqlər ilər. Həmçinin faydalardan insanın xoş gündə və dar gündə Allah-ı ebat etməsi. Allah-ı ebat etməsi yəni, və bununla da Allah-u Teala'nın övliyalı dərəcəsində yetişməsi. Yəni, insanın bu cür əməllərlə, yəni, həm yaxşı, yəni, rahatlıqda, həm də çətinlikdə belaya qarşı səbr etməsi, insanın dərcəsinin yüksəlməsidir. Çünki yəni, çətinlikdə belaya səbr etmək, rahatlıqda belaya səbr etmədən daha çətindir. Çətinlikdə insan onun üçün daha ağır olur. <coughs> Nəyə qarşı dəyəmək? Nəyind ki, rahatlıqda olan bir halda neyə qarşı dəyəmək? Uxud döyüşündən sonra, yəni, uxud döyüşündən sonra Peygamber səsəlləm öz sahabələrini və həmçində özü döyüşdən geri qoymurdu. Və Peygamber səsəlləm öz dövlətinin gücünü, yəni, başqalarını da göstərmək üçün məyyən hərəkətlər edirdi. Çünki bu vaxtı, yəni, böyük siyasətə ehtiyac var idi. Və Peygamber səsəlləm uxud döyüşündən sonra Həmrəh-ül əsəd deyən bir döyüşə gedir. Peyğəmbər özü, öz sahabələrlə bu döyüşə gedir. Döyüşün səbəbi o ki, müşriklər istəyirlər ki, Peyğəmbər səsələmə qarşı hücum hazırlasınlar. Yəni, uhur döyüşünə bir başa sonra hücum hazırlasınlar və mədənəyə hücum edib, Peyğəmbər səsələmə ümumiyyətlə müsələmanların yəni, yəni, ahirət çıxsınlar, sondan çıxsınlar. Peyğəmbər bu, bu xəbər çatanda Peyğəmb Peyğambas hanım bir kuşu yığır, yığır və onların müsləri gedir. Peyğambas hanım deyir ki, biz yalnız kim döyüşdə olub onlar gedəcəklər. Yəni, uxul döyüşündə kim olubsa bizim yalnız onlar gedəcəklər. Yəni, münafiələrdə biz ilə gələn deyirlər. Və bu vaxtı müsləminlər Peyğambas hanımın cavab verirlər, yəni hamı Peyğambas hanımın sözünü edir və yalnız döyüşdə şirkərdənlər çıxırlar. Başqa insanlar isə çıxmırlar. Yalnız, Cabir ibn Abdullah Cabir radiyallahu anhu, uğur döyüşünü şək etməmişdi. Niyə görə? Çünki onun atası ölmüşdü və yəni evdə palacı uşaqlara saxlamışdı, atası, yəni atasının uşaqlara qalmışdı. Cabir onlara baxırdı. Çünki Cabir radiyallahu anhu, hələ evlənməmişdi, subay idi. Onun rəyəni, döyüşü çıxmamışdı. Və Peygamber s.ə.sələm bir nəhə sahabəni göndərir və deyir ki, ged əl yanına, Məbədül Əbi Məbəd Peyğəmsər onu göndərir. Bu adam İsama təcəbbüb etmişdi. Lakin Əbu buna xəbəri yox idi. Yəni, bu adamın İslamı qəlbənməsi ilə xəbəri olmadığını görə Peyğəmsər onu göndərir və deyir ki, ged Əbu Sufyan ilə ki, əgər geri qayıtmasa, yəni Məhəmməd gəlib onları hamısını qıracaq. Yəni kimi ki, ki müşük kimi o dildən keçən onları belə deyən. Və Peyğəmsər istəmir deyəni, o cür döyüş olsun yəni. Lakin Peyğəmsər yəni bunu etməli Və həmin sahibi gəlib, Ebu Süfiyana bunu deyəndə, Ebu Süfiyan yəni, öz qorşunu götürüb geri qaydırıb.